Guk ez dugu egun nahi bintulatuta itxarmen estatalera, guke lorazainen itxarmen propioa nahi dugu. Eta santzioguten hori esinezko zela eta berdin proposamena azela bakarriko getairurako zurgatu plus plusorik enduko zutera. Eta aurrela jarretuko dugu borrokarekin hor gatazka, gatazka, gatazka dago, patzuk nahi, nahi edo ez, eta gatazka dago, egingo eguna da, amabosteguneko grebaldia, maiatzak amabostetik, maiatzak hori da sorti. Guk hauek daukatea gainera, hauek daukatea kontratua udaletxearekin hogeita laura arte. guk proposatzen dugunea esatea, bale. Bagingo dugu, obekuntza bat, hobekuntza egitea proposatzen dugu hogeita lau, hogeita bost eta hogeita zeian. Eta plegu berrietan joan da dilla baita ere itzarmen berria. Gune eguna da, egoera hau, egoera hau bukatu da din, azkenan foto finisa izan da dilla, ondarregiko udaletxeko azpi kontratako loret zainek, itzarmen propila dukeda esatea. Inguruko er, e inguruko udalerrietan udal lorazainen lan baldintzak harakoak e, dira edo badute euren e, ba hitzarmen e, propioa bai irunen badute hitzarmen propioa gainontzeko garetan badute hitzarmen propioa eta guk gainera esaten beguna eta gainera ahobilori gabe izan dugu gune leguna da aztenan e, zerbitzu azpi kontratatu da, eta olertzen dugu e, eta zergatik ez bitualitzutela udaleko langilea daskaten baldintza berak eta gure helburua hori da Ezkenan, azpi kontrata, azpi kontrata hau, eh, ekasten denen egiten da. Dagoen zerbitzua prekarizateko, merkezteko, eta zen de, bueno, denan, udale, langile langileek, ekiz balintza balint badituzte, guk ez de guen hartuko, azpi kontratako langileek, ekiz gen, ken, ken, kenido dukitzea. Alde handia dago ez? Itarmen estatal hori eta tokiko itarmen baten aldean, bai, ez? Artean. Bai, eta gainera guk, mai gainean jarri deguna ez da bakarrik soldata, soldataren agera, baitare jardunaldiaren kontua langileak 1700 ordu ezatzetu dituzte, ba batas beste gutxora kentzeko ba 108 ordu gehi urtean uldeko langileak langileak baino eta soldatetan baitare, ere arrakalagon daiteke ba ba euro gutxi gorabera soldata gordin